Nu m-aș mira să ajungă și la asasinat. Dar cum de s-a putut? Cum a pătruns în palat? Cum? Fără-ndreală vi l- a furat la bal mascat Lady de Winter. Am Lady de Winter la Londra? Ministrul poliției. Uh -huh. Milord, domnule ministru, dumneata știi?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 Mi, lord, mânuiesc spada, dar nu cuțitul. Îți voi castele, moșii, rangul de baron, de lord. Am spus-o, domnule Buckingham. Eu nu sunt asasin. Toresc ca la sfârșitul vieții să pot spune fiului meu. Îți dau această spada și numele d'Artagnan. Sunt nepătate amândouă. La dracu. Te găsești totuși la Londra. E spune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 Lady de Winter știe că pentru dânsa închisoare e o anticamera morții. Nu se lasă totuși pradă de snădejdii, ci făurește planuri de evadare. Prin întrebări mește fugite, ea aflat de la soldați că locotenentul Felton, comandantul fortăreții, este un puritan habotnic și exaltat. În acest caz, îl urăște fără îndoială pe Buckingham.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 Miledi v-am adus mâncarea. <coughs> da. Dar ce e asta? Nu mai mișcă. Miledi. Miledi. Hei drăcie. Aleșinat? Cazul ăsta n-a fost prevăzut. Mă duc să-l chem pe locotenent. Acum e acum. Trebuie să scap trebuie să scap zi -a. Nu văd nicio o femeie leșinată Și una care se roagă Am zgălțuit-o, sără, și nici n am mișcat Priviți, stătea așa acum Cine sunteți? Ce vreți? De ce îmi turburați rugăciunea? Pleacă, John Ești un dobitoc. Dar de unde cunoști, dumneata, imnul acesta puritan? E un imn al credinței mele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 Milord, un un doctor. Ați fost injecat? Camar, pe Dartagnan. Repete. Oh, Milord. Diamantele, diamantele. Aici, la piept. Spune. Ah. Regina, când mă voi ține de cuvânt, n-am să mai văd niciodată. A susit doctorul. Nu mai e nevoie. A murit. Ziua Sfintei Ana La Palatul lui, valul a și început. Toată curtea arde de nerăbdare să urmărească merele somnul, dansul perechei regale și totodată de curiozitate.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 Începe sol. Doamnă, se pare că ați uitat rugămintea mea. Aș regreta nespus să nu-i fi acordat însemnătate. Unde sunt diamantele? Nu se potriveau la rochea aceasta, sire. Sunt mâhnit, doamne.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 Cum de-au ajuns la dumneata? Nu sunt din cele 12 pe care le-am dăruit reginei? Vă voi explica totul de îndată ce regina se va reîntoarce. Dacă se va mai reîntoarce... Regina a intrat în apartamentele sale. Ultima ei speranță, d'Artagnan s-a prăbușit. Cu fața adâncită în palmii, plânge ușor. Cine-i? Eu, majestate, D'Artagnan. Am sosit chiar în această clipă. Iată diamantele. Îți oh. oh. mulțumesc, it's mulțumesc din inimă. Pierduse-mi orice sunt salvat, salvat. Da, cum să te răsplătesc? Uite, ține acest inel. Majestate, mi-am făcut doar datoria. Dăluiți-l Constanței. Constans este arestat. Arestat? E la Bastilia din ordinul cardinalului. Nu știu cum a fost găsită. O ascunsesem eu. Nu-i cunoștea adresa decât tutorele său. Bătrânul acela cum se cade. Majestate, înainte de a pleca, sunt nevoit să vă întristez. Lordul Buckingham n-are să vă mai vadă niciodată. <gătări> Mi-a făgăduit-o de atâtea ori. De data asta își va respecta făgăduia. A fost ucis. <gătări>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 N-am avut alt mijloc decât prin intermediul majesteții voastre. Oh! Sunt prea costisitoare, monșiorii. Și pe deasupra au câteva pete. Puteți să le păstați? Mm. Ce la a balul continuă. Dar a ajuns acasă Și stă de vorbă cu negustorul Bonacieux Domnule Bonacieux Constans nu e acasă? A, Mititica E la țară Lasă prefăcătoria Știi prea bine că e la închisoare Nu știu nimic Nici că ai denunțat cardinaliștilor Eu? De ce să o denunț? Pentru că nu voia să